Píz, ahol a sikátorok furcsa hurkot vetettek, két ember alak állt az egyik iskó előtt. Egyikük, akinek fél arca hiányzott, lopva a mellette tornyosuló idegre pillantott. Azt hiszem ez volt az, vagy talán Amaz. A kezében lobogó fákja zöld fénycsóvát vetett a roskatogő iskóra. Amikor kitört a ragály,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 Megvizsgálta a hetekkel korábban befalazott ajtót. Talán néhány rugással áttörheti a fal réteget. Tarsz közelebb a fákját, fermett az emberre, akinek csak fél arca volt. Néhány rugás valóban elegendőnek bizonyult. A feltáruló, sötét üregből azonban oly tömény dögbűsz böffedt ki a fagyos éjszakába, hogy az idegen csak nem térdre rogyott. Öklendeze fordította el az arcát. Árpinagtal később, amikor már elég erősnek érezte magát, hogy szembenézzen mindazzal, ami Rea vár, kitépte a félarcú kezéből a fákját, és belépett a iskóba. A szolgák ott hevertek, közvetlenül a kisebbnél. Egyikük, akit Dana.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 Svangjában, mint a kétségbeesés is bujkálna. Miért nem ugló vagy árkadá? De Dana mosolyog. Kiveszik Kán kezéből a serleget, és felhajtja a maradékport. Szemében felizzik a tűz. A tűz, ami a férfi tértetik. Ugló, a khraggyiniak azonnal végeznének vele. Árkada? Nem, ő írtozik a mélységtől. Nekem kell mennem. Tudod,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 Még távol leszek, próbálj ki más asszonyokat is, próbálj ki lányokat, akik sokkal szenvedélyesebbek nálam. Mindenre megtanítottalak, meglátod rajonganak majd érted, ha alkalmazod mindazt, amit tőlem kaptál. Kán komoran bámult rá, szólna, de nem teheti. Férfi nem panaszkodhatik, márpedig bármit mondana, merős iránkozásnak tűnne csak. Ha nem jössz vissza, utánad megyek. Ikéri ezután, és felkafja a boros kancsót, s anélkül, hogy serleg betölteni az aranyló garamiai nedőt, vedelni kezdi a bort. A bor széles patakokban csorog alávastagnyakán, domború melkasán. Dana elmosolyodik, visszahagyja a sátorlapot, és dorombolva kán mellé húzódik. Ha nem jövök vissza, suttogja, akkor eltemethetsz kőjük. De temes, jó mére különben visszajövök hozzád. Kám a sarokba hajítja az aranykancsót. Eltemetni? Egyetlen mozdulattal visszalaki az asszonyt a meleg prémekre. Aztán az éjszaka hátralévő lévő úrái elillannak, ám a kimondott szavak makacskitartással lebegnek felettük, még a ké pillanataiban is örök árnyékot vetve a jövendőre.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 vissza visszapattintotta a szelence fedelét, aztán az övén fityegő arsolyba sülyeztette. Hát ezért. Valahonnan odaként, nem is olyan messze, felvonított egy teremtmény. Panaszos üveltése megfagyasztotta a vért Kán erejében. Igen, igen, ideje indulni innen. Amiért Dana jött, immáron nála volt. Egy búcsú pillantás.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 Bond a fél arcóhoz. Veszes ahhoz az emberhez, aki megparancsolta, hogy falazzátok be őket. A teremt megremegett, de nyomban aztán ördögi vigyor jelent meg hamusin szája szegletében. Indulhatunk uram, már is indulhatunk.